Det her ofte, det er lavet i samarbejde med Faxe, Kondi og BookBeat. Husk, at du inde på BookBeat kan få 30 dage gratis ved at følge linket nede i episodebeskrivelsen. Man skriver www.bookbeat.dk harpix, så er der altså 30 dage gratis til over 200.000 lydbøger og e-bøger. Hvad kan man så høre inde på BookBeat? Jo, du kan blandt andet høre håndboldens legender, du kan høre Daniel Svensons bog, du kan høre Nikolaj Jacobsens bog, du kan høre Jesper Nødsbogs bog, der hedder Yes Man. Du kan også høre krimier og alt muligt andet lækkert og godt. Skynd dig dagen, brug den her kode, altså BookBeat.dk slash så får du altså 30 dage gratis. Nu skal vi i gang. Legende, here we go. Men Niklas, vil du lave en intro den her gang? Nej, jeg synes ikke, vi skal lave på øh, noget. Okay, okay. Jamen, øh, det er jo en kæmpe stor ære, at øh, kunne byde velkommen til vores første legende, Claus Møller. Vil du have dit sidste? Nej, vi skal næsten ja, have Jakobsen sidste. Ja, meget vigtig. Ja, præcis. Fordi det er jo faktisk vigtigt, fordi det er så to gange Jacobsen øh, og to gange Landin øh, i, det her, i det her afsnit her. Velkommen, Claus. Tusind tak. Og altså, det er jo faktisk sådan, at der nikker sig jeg startede med at og ligesom brainstorme på at skulle lave Duften af harpix. Der var du faktisk øh, den øverste på listen. Vi to vi snakkede til en fest for halvandet år siden, tror jeg, om, at, øh, om du ville være med. Det ville du gerne. Og øh, så er nu der så gået halvandet år. Men det var selvfølgelig, fordi vi havde, vi havde et ønske om, at vi skulle mødes og gøre det. Og så er der kommet corona i mellemtiden. Det er altid corona. Præcis. Ja, altid corona. Enten i ølform eller i virusform. Netop. Men nu er vi der. Og øh, du har taget uniformen på, podcastuniformen, som er ja. en, en grå øh, skjorte. Vi sidder også i gråt, Niklas ejer. Ja, det er, jo, det er ja. jo bare sådan, det skal være. <laughs> Niklas, lidt mere street i hætteudgaven. Mm. Øh, ja. Og oh, du du, jeg... er du, også, hætte? Nå, du er også hætte, ja. Det ser godt ud. Ja, ja. ja. Niklas, vil du øh, præsentere yderligere? Det kan jeg godt. Uh, jeg kan prøve, hvad jeg lige har opfanget. Uh, jeg ved, at du har spillet i i skær i nogle år, øh, men er måske nærmere bestemt fra Ringkøbing, øh, hvis jeg ikke har læst helt øh, fejl. Så er du blevet er 44 år. Øh, du har øh, fire børn, plus et mm -hmm. bonusbarn øh, mm. med Andrea. Så er du gift med Andrea, Elisabeth, Rudolf. Øh, og så... Så jeg er jeg lidt usikker på, hvor jeres bopæl egentlig er. Men jeg går ud fra det på Frederiksberg. Ja, vi er faktisk flyttet siden. Ah. Vi har boet i mange år på Frederiksberg, men nu er vi flyttet til et skønt, dejligt hus, hvor jeg sidder nu lige på den anden side i Valby. Så vi bor lige ved Carlsberg, ved Søndermarken, og er super, super glade for det. Vi har fået lidt. Lidt have og lidt mere plads at boldre os på, så alle de her dejlige mange børn, de har lidt flere kvadratmeter at boldre sig på. Så det trives vi rigtig godt med. Og ja, det er jo også derude omkring, at FIF ligger faktisk, ikke? Ja, Ajax nærmest. Jo, Ajax har vi jo lige cykler til hallen på 5 på minutter, der er heller ikke så langt til FIF. Altså, det er jo sådan relativt mm. inden for cykelafstand det meste her i området. Men er det håndboldbørn? Ja, jeg har øh, både en søn, øh, min ældste søn, der spiller, spiller rigtig meget håndbold og nyder det, og min ældste datter, som jo også er, som ikke er sådan re, rent genetisk mit barn, men øh, til den før omtalte fest, Jonas, øh, det var jo hos øh, Isolde, øh, som er, som er Jakobs øh, datter, som også er min bonusdatter. Øh, hun spiller også håndbold og, og nyder det, øh. Så ja, der er, en, der er de ældste spillere. Øh, de yngste, de har ikke rigtig fundet ud af, hvad de vil endnu. Vi har jo nogle på 3 og 5, og de, det er med sådan, de kaster med alt. Ja. Det, ja, det er nok heller ikke tiden til at spore Nej, sig ind præcis. på det. Præcis. præcis. Nå, så for lige at runde, hvor du egentlig har spillet henne, øh, før omtaget ja. Skjern. Det kan godt være, der har været mm. en barndomsklub inden da. Øh. Eller er du egentlig vokset op i skæren, ja, ja, altså, jeg startede med at spille i Ringkøbing, som du rigtig nok siger, hvor jeg er født og opvokset. Så var der en lille klub, der hed Random, hvor ja. jeg... Ja, ja, ja den har spillede. jeg hørt op mange gange. <laughs> really? Nej. Nej, <Bare> vel. <laughs> øh, der spillede jeg indtil jeg var første års junior. Øh, Nå, det var længe, men Ja, faktisk. Øh, og så tog jeg til skæren der. Øh, da jeg var første års junior, og de havde det, der hed divisionshold, altså et junior-DM dengang. Det var jo det største, man kunne få lov til at være med til. Så det var jo en stor drøm at komme derned. Men altså, pludselig, hvor målmanden, han havde sådan stået sådan her, når jeg skød, så, så har målmanden i skærn, han stod bare og greb dem. Så det var lidt af et, det var lidt af et kulturschok for mig, da jeg, da jeg kom ned til nogen, der var virkelig, virkelig dygtige. Så... Men, men spændende var det Og der spillede jeg jo så ja, Fra jeg var første års junior Til, til 2000 øh, hvor jeg, Da jeg var 23 Hvor jeg tog til Spanien Ja, og så er du optrådt for Et par klubber i Spanien Altea mm. det León mm. øh, Portland San Antonio Og så måske det bedste hold nogensinde I Ciudad Real øh, Som jeg var meget imponeret af Den gang jeg var ung mm. øh, og det glæder mig til at høre lidt mere om øh, senere hen. Så har du optrådt på landsholdet igennem en niårsperiode. Øh, mm -hmm. Og spillet øh, 121 kampe indtil 2007. Så det er noget det. lige præcis ikke at spille på landsholdet sammen. Nej, det var, en skam. Ja. det var en skam. Jeg vil have dækket den der venstre to så du var blevet stolt af mig. Det kan jeg godt sige dig. Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Der er mange, der har prøvet sig der. <laughs> ja. Det tager jeg lige et lille sip her. Gør det. Det kan vi da også øh, gøre. Oh, no. Og I er lidt mere seriøse med kondivanden der kan jeg se. Ja. Jeg har boet mange år i Spanien, så det, det er jo et godt glas rød. I Tyskland der plejer de at have køleskab fyldt med øl, har jeg hørt. Ja, men det, ja, det kommer også lidt an på, hvor du spiller hen, må jeg sige. Ja, ja. ikke Æ... i de seriøse klubber, hvor du spiller. Ja, det kommer også an på, hvem du har som øh, sponsor. Ah, okay. <laughs> Vi har et Red Bull-køleskab ude i vores solmcentrum. De, de har sat øh, regler på, hvad der må være øh, okay. inde i det køleskab. Men altså, hvad, hvad er så sundest? En øl eller en Red Bull? Det kan man så diskutere. Ja, de der Red Bull, de står der også hele, hele sæsonen. Der er ikke mm. rigtig så mange, der drikker dem. Ah. Men Claus, øh, nu, nu, nu er VM slut, og der er lang tid til OL, der er lang tid til næste EM osv., og... Så videre. Mm. og øh, hvad går du egentlig og laver nu her, når, når du ikke er ekspert på, på TV2, til, til VM i hvert fald? Jamen, så nyder jeg meget at tage ud til ligakampene også. Jeg har sådan en, mellem fire og seks kampe om måneden i, i ligaen. Og det synes jeg er rigtig, rigtig sjovt at, at følge med der også. Og så derudover, så underviser jeg nede på en uh, idrætsefterskole, der hedder Haslev uh, i His. Æh, hvor jeg har fornøjelsen af at komme ned og undervise nogle efterskolebørn øh, et par gange. Sådan en, I snit er det vel en gang om ugen. Æh, og det er rigtig fornøjeligt, og de, øh, de vil det. Og de er super, super kedelige af, at vi skal sidde nu og, og lave undervisning på Teams. Æh, mm. Men øh, det har jeg virkelig nyt, og det har været sjovt at prøve at forfatte sådan nogle unge øh, piger og drenge. Og, og se, om jeg kunne inspirere dem lidt. Ja. Øhm. Og så har jeg faktisk et tredje, et tredje job øh, ved siden af os, fordi det er, sådan, det er ikke så meget, det her. Øh, øh, kan sige, jeg, jeg er ikke så meget på efter skolen. Jeg har kun de der fire til seks vagter på TV2. Så der var lidt mere tid i kalenderen. Så, så nu har jeg faktisk fået et, et tredje job øh, på noget, der hedder Autismetilbuddet. Hvor jeg, Nå, spændende. Ja, hvor jeg er så heldig at, at få lov til at skabe en en god og sjov hverdag for, for et par autistiske unge mennesker. Øh, så, så det nyder jeg meget, den alsidighed, øh, jeg har. Plus, at øh, der er stor fleksibilitet i det også, i forhold til at vi har en stor familie, og der er mange brækker i, i vores puslespil. Så jeg også til at sige, at du har nærmest fire jobs, ikke? så er der lige de der, alle de der børn der. <laughs> ja, ja, men lige præcis. Så, og så har jeg jo så også en... Øh, en rigtig dygtig hustru, som har sit eget firma, og som også bruger tid på det. Så, mm. så, så det er, det er rigtig godt med fleksibilitet. Og jeg har egentlig aldrig tænkt, at jeg skulle have sådan en 8-4-job. Jeg tror, det er svært, når man har været håndboldspiller, og, og, og så får sådan et, et meget traditionelt job. Det har i hvert fald aldrig været min drøm. Så, så det her det er faktisk meget tæt på. Sådan var det ikke for et halvt år siden, men sådan er det heldigvis blevet nu. Ja, det er godt. Og de her autismebørn, er det, øh, det din håndboldkompetencer, du bruger der, eller er det mere sådan nogle mellemmenneskelige øh, kompetencer? Nej, jeg tror ikke, det er så meget med håndbold. Altså, så det, måske har det noget at gøre med sådan de ting, man lærer omkring at omgås hinanden. Øh, mm. Det, man lærer i, i omklædningsrummet, og det at være et hold. Øh, der, der er det jo min påstand, at jeg har lært lige så meget i en som jeg har lært i skolen. Mm. Øh, jeg tror virkelig, at det er en uddannelse i sig selv. Øh, og, og det der med at kunne begå sig, og, og vide, at øh, jamen, vi er et hold her, og vi skal fungere alle sammen, og vi skal have, vi skal have alle til at fungere. Øh, mm. Det nytter ikke noget, at, øh, at jeg laver 16 mål, og Niklas har 20 redninger, hvis holdet taber. Så er der et eller andet, vi har misset undervejs. Øh, så så det, det tror jeg, der bruger, men jeg, jeg tror, der er også noget, enten så... Altså, det er ikke nødvendigvis en, en topuddannet pædagog, der er den bedste pædagog. Altså, jeg mm. tror, at der, der ligger nogle, nogle menneskelige ting i det også. Men jeg synes i hvert fald, det er skide sjovt. Ja. Og det er jo faktisk det er ikke børn. Det er, det er yngre mennesker og også, også voksne mennesker, okay. øh, som, øh, som jeg har en, øh, et døgn med øh, i ny og dag. Det, det er utrolig utroligt givende og giver rigtig, rigtig meget mening for mig. Så det, det synes jeg er sjovt. Altså det, øh, man kan sige, der er kommet en masse lytterspørgsmål til dig faktisk, øh, mm. og du har allerede begyndt at svare på dem, men dem vender vi tilbage til senere, okay. øh, fordi først så skal du lige tage os igennem Niklas og min liste selvfølgelig. Det glæder jeg mig til. <laughs> ja, det er det. Og øh, Niklas, vil du ikke bare øh, lægge ud? Jo, men altså jeg synes jo egentlig, nu når vi starter, fordi jeg tror egentlig, der godt kunne komme rigtig mange gode historier øh, ud af et, øh, et legendehold, hold. Øh, mm. Så det, Jeg synes egentlig, vi skal vi skal lægge ud med den, og, mm. og, og med alle de spillere, du har spillet sammen med, både i Danmark og i Spanien og på landsholdet, så må der være et hav og tage af, øh, mm. og, ja. og det skal nødvendigvis ikke være de bedste spillere, men måske dem, som, øh, som du synes var fedest at spille sammen med øh, på, på derværende tidspunkt. Uh. Ja, det behøver ikke at være de håndboldmæssige øh, altså bedste spillere. Det kan lige de så vel være, du ved, som du lige sagde før, dem, der dækkede toeren bedste, øh, så mm. målmanden blev glad, eller mm. som sørgede for, der var de kolde øl i køleskabet, eller rødvinen i Spanien, <laughs> eller, eller hvad det nu er. Så det kan være alle mulige kompetencer, de besidder de her. Ja, okay. Øhm. Uh, den er svær, altså. Hvis vi starter på venstre venstrefløj. Ja, venstrefløj, altså... Det, det, er næste, det er lidt forfærdeligt at sige, men jeg, jeg tror, jeg tror faktisk den dygtigste venstrefløj jeg har spillet sammen med det er Nikolaj Jakobsen. Han øh, kæft for var han dygtig altså. Han øh, han kunne det der øh, med at score når det galt. Altså, og, og der er mange der er mange venstrefløje, som som måske sådan teknisk og, og også stilmæssigt og kontramæssigt og så videre var Måske var på højde med Nikolaj, men han var usvigelig. Altså den der teknik, han havde i sin afslutningsøjeblik, og så det der med, at han bare altid scorede, når det galt, det, det, det holdt jeg meget af ved ham. Altså man kunne altid smide den ud øh, til ham, og, og han kunne gå fra en, fra en spidsvinkel, og, og så vidste man, at det var, det var en af de allerbedste chancer, man kunne få. Så det vil jeg sige, ham øh, ham nød jeg at spille med øh, rigtig meget. Der, var der noget, der pegede i retning af, tænker du gang allerede, at han godt kunne inden med at blive træner? Jamen, det vidste jeg allerede ret tidligt, at han, han gik med de tanker, øh, i og med, at, øh, at hans knæ var så dårligt, og at han, han godt vidste, at, at hans karriere blev ikke lang. Øh, så, så, så ja, det, det kunne jeg godt have forudset, øh, men at han, at han nå, har nået det, han har nået indtil videre, øh, Altså, det er jo ingen hemmelighed, at Nikolaj var voldsomt temperamentfuld da han var spiller. Også Æh, da han var spiller. Også da han var spiller. Jeg skulle til at sige det. Ja, okay. men lige præcis. Æh, men at han ligesom har formået at, at kanalisere de der ting over og, i, i, i trænergærningen, og, og det er ikke alle venstrefløje, der har øh, spilforståelse og spiloverblik og forsvarsoverblik osv., og det, det, det, er, det er jeg måske lidt overrasket over i virkeligheden. Også at han har formået, ligesom... Nu har vi Niklas. Jeg synes, det var... Vi stod og talte om i studiet, at Niklas bliver ikke en dygtigere målmand af og få en overhaling af Nikolaj, som det har været tilfældet enkelte gange tidligere, for år tilbage. Og det virker som om, at det har han forstået, og det har han taget til sig, nu ved jeg, at du kan korrigere mig. Jamen, jamen men sådan, det er helt rigtigt. Sådan har, det sådan har det set ud op på studiet, i hvert fald. At, at det, det bliver du ikke dygtig af. Og, og nu har han ligesom ladet dig være. Eller jeg ved ikke, om det er Michael Brun, der styrer det, eller det ved jeg ikke. Men det, jeg ser i hvert fald ikke, at hvis der er en bold, han mener, du burde tage, så står han ikke og bliver rød i hovedet død. Jo, det gør han. Æh, Nå. Men han, øh, jeg, jeg tror virkelig, han... Øh, bider spider sig selv i kinden, uh, nogle gange, ja. og sådan, mm, jeg skal ikke sige noget, jeg skal hellere vende mig om, og så kan jeg flippe ud på, på Michael. Ja. Uh, en gang imellem, ja. så kommer det også ind, ind på banen, men, okay. men jeg vil sige, at uh, det er anderledes nu i forhold til uh, det år, vi havde i Regnegger, uh, mm. og, og ja, hvad var det i 2018, da han uh, mm. kom med med landsholdet første gang. Uh, mm. Så det, det er blevet anderledes, uh, mm. men han kan stadig godt sige noget til mig. Uh, det skal mm. jo slet ikke være sådan, uh, nej, nej. men uh, det, det er lidt på en anden måde. Ja. Og så tror jeg egentlig, det er en udvikling, uh, han, mm. han også har lavet uh, på landsholdet. At, uh, mm. Og han er måske også begyndt at kende alle spillerne lidt bedre uh, mm. til, hvordan han lige skal gribe det andet. Uh, ja, præcis. Og jeg har også, jeg har også snakket med Mensa om det. Uh, jeg kan også huske, at jeg snakkede med ham om det i Regnækker dengang. Han mm. hvad fanden? Uh, hvor Mensa bare siger til mig, prøv her. Det er jo ret let for mig bare løb løbe op i den anden ende, og så gør det godt mm. igen. Altså, jeg kan jo ikke rigtig <laughs> ja, ja. løbe nogen steder hen. Uh, Nej, det det. Andet end bare lytte på det, hvor Mensa, tror jeg, eller Marksbillet, mm. tror jeg, nogle gange. Ja, ja. Mm. Og så løber jeg lige væk, uh, og så kan mm. han skave sig lige så tørs, han vil. Ja, lige præcis. Sådan ser det ud. Det ser i hvert fald ud, som om har den der nøje ja, yder. Mm. Men jeg gad no, da også det. nogle gange bare løbe op i angrebet og, og lave det Ja, ja. ting. Så er jeg væk fra ja, ja. ja, lige præcis. Ja. Hvad, med, hvad med Niklas Nød i Kiel nu her, Philip Jescher? Hvordan, hvordan agerer han? han altså, jeg, jeg, jeg føler ikke, øh, at han sådan øh, står af så helt vildt. Øh, mm. hvis jeg ikke tager en masse boldestreg. Altså, mm. jeg har ikke rigtig bemærket ham så meget øh, under kampene, og det må da egentlig være et, mm. et meget godt tegn. Ja. Måske også et tegn på siden Philip er at han er blevet træner, så har du taget det meste, <laughs> kan man sige. <tage. laughs> ellers har, har Nicola bare hjulpet mig til at, at udvikle mig yderligere, at, øh, at ja, jeg ikke nødvendigvis øh, behøver at kigge så meget ud. Det kan være. Og jeg, og jeg tænker, Claus, øh, i forhold til det her, med som, som, en, som, som træner, skal man jo også kunne samle et hold, og, og, og du ved, ja, som du sagde, have overblikket over alt alle mulige ting. Mm. Var det noget, du tænkte, han også havde, øh, allerede dengang I spillede sammen, altså øh, Nikolaj Jacobsen? Ej, det vil jeg ikke sidde her og påstå. Øh, <laughs> nej, altså, jeg, jeg ved jo, at han, at han er 100% brænder for håndbolden, og, og brændte for at spille, og og var i min optik, da han var bedst, og, og var i, i Kiel, der var han verdens bedste venstrefløj. Øh, det synes jeg, han var. Øh, så, så, så det, det, det spilmæssige, øh, det har han altid haft. Så går han hjem til Danmark. Øh, hvis jeg ikke husker galt, så bliver han topscore i den danske liga som playmaker øh, mm. for, for GOG. Øh, det er ret sikker på, han blev, faktisk. Hvor han lavede over 200 mål, hvor han spillede playmaker. Var det ikke i Viborg? Jo, han kom til Viborg, men jeg tror, det var ikke var det okay. GOG. han blev topskud i Ligaen, som playmaker. Åh, oh, det, det er jeg. ikke 100. Nej, det er ikke 100 sikker på. Ej, øh, ah, men der er ikke noget, der er sandt i den her podcast alligevel, så det er... Uh... Ah, okay. <laughs> <laughs> øh, jeg ved i hvert fald, at han blev topskud i Ligaen som playmaker. Om det var i Viborg eller Gog, det husker jeg ikke tydeligt. Øh, hmm. Men, men han, han, han har jo spillet i sin blodår, øh, og det, det der det, der er overraskende for mig, det er, at han er i stand til øh, at, at skabe den her team spirit øh, og, og også behandle folk forskelligt, øh, som det kræver. Altså, der er ikke noget, jeg, jeg vil ikke sige hadet, men, men jeg, det er i hvert fald en fejl, hvis man tror, at øh, her har vi en boks, og så propper vi 16 spillere ind i den, og så skal det fungere. Øh, sådan er det ikke Du har spillere der har prøvet rigtig meget Du har spillere der er midt i 30'erne Eller sidste 30'erne Og så har du spillere på 22 øh, Du kan ikke behandle dem ens De er forskellige steder i deres liv De har prøvet forskellige ting øh, og, og det virker som om at, øh, Så kvæg hans, hans smittende humør Altså øh, jeg, jeg synes jo han har en sjov humor øh, øh, I hvert fald da jeg spillede sammen med ham Og når jeg taler med ham endnu Så, så han, er, han er sjov at være sammen med Mm. Øh, og, og det virker også sådan, de gange, at, at landsholdet har lykkes, øh, der virker det også som om, at, at landsholdet har det sjovt. Øh, og at det er i hvert fald en af de ting, jeg hører øh, både Nikolaj sige, men også jeres spillere. sige, for eksempel øh, om, øh, om Malmø og, og EM for, for godt et år siden. Øh, jamen, det var noget af det, der manglede i hvert fald. Det var, at, at I røg ind på hver jeres værelse og glemte ligesom at, at have det sjovt med hinanden øh, så det er selvfølgelig vigtigt. Det er vigtigt at kunne agere som træner på, i, i nøgle og, og og have en taktisk forståelse, men, men du skal også kunne, kunne skabe en, en, en team spirit og et hold. Det tror jeg er lige så vigtigt. Ja, og nu har vi jo lige været til VM i Ægypten, og øh, du har jo sådan set været lidt med i et afsnit øh, øh, ja, helt fra sidste år, hvor du fortalte en god lille anekdote med hmm. Nikolaj Jacobsen og en tur øh, på et karaokeanlæg og, eller på en bare noget karaoke i Ægypten. Den, den, øh, den sparer vi folk for her, fordi der kan man gå tilbage, og man kan både <laughs> høre dig synge faktisk. Ja det er rigtigt? For, ja, ja, ja. Du synger den der, hmm, ja. den der han synger. Nej, nej, nej, det var Nikolaj. Jamen, det, der, for, det er dig, der det. synger den i podcast. Nå, klaren. jeg skulle forklare det. Jeg ved godt, det er Nikolaj, der synger den på barn. men, men, ja. øh, men du, du synger i, øh, i det afsnit ja, ja. der, så det kan man gå tilbage og høre jo, øh, fordi ja. øh, den behøver du ikke at, at gentage her. Nej, det var heller ikke nogen stor oplevelse, hvis jeg. <laughs> Altså med Nikolajs sang. Men det er en god historie, så øh, ja. Ja, tilbage til det afsnit, hvis man ikke har fået hørt det. Ja. Nå, vi skal vel rykke lidt længere ind i banen, Niklas. Nej, ja, det vi nok nødt til. Venstre bag, eller skal vi springe den over og tage den som den sidste? Det må du bestemme. Jeg nåede jo ikke at spille med Mikkel. Kun spille imod ham. Ligesom jeg desværre har ikke nået at spille med dig. Men jeg har del med, synes jeg har været privilegeret at spille med mange dygtige spillere. Den første jeg lige tænker på, det var det er Rutenka. Fordi han han var så kynisk. Altså, han, han var ikke specielt sympatisk øh, så, så med de kriterier <laughs> i. Nej, vel? Niklas, han ligger øh, på hovedet. Nej, nej. nej. Han er for virkelig virker han utrolig flink og sympatisk. Ja, men ja, inden for banen, så er der noget, der står klik for ham, tror jeg. Fuld, fuldstændig. Altså, han, han, han havde kun en ting i hovedet, og det var, hvordan vi skulle vinde den her kamp. Og det er på en eller anden måde også fascinerende, men, men det er jo ikke specielt sympatisk. Øh, men man holder op, på var en dygtig? Og, og da vi vinder Champions League med Ciudad der har han en kæmpe stor rolle og, og ære i, i det. Øhm, så det, det er absolut en af de, en af de største spillere på, på venstre bakke, jeg har spillet sammen med. Og hvilket, øh, hvilket landshold spiller han? Det er noget med, at han har noget dobbeltnationalitet? Jeg kan godt forstå, du spørger, faktisk. Jeg kan godt forstå, at, spørger, ja. godt forstå, at altså, han, han er jo oprindelig hvidrusser. Og, ja. og, ja, og spillet for Hviderussland, og så... Så blev flyttet, spillede han i Sverige i mange år, og så blev han slovensk statsborger. Og så var han vist lige ind omkring også at blive spansk statsborger. Ja, jeg, tror, valgte, jeg, også. jeg tror også, han det... fik lige et tilbud samtidig med Stervik. Ja, og jeg, jeg tror også, han blev det, men jeg ved ikke lige, hvad der skete. så, ja, så røg han, røg han fald... tilbage til Hviderussland, og så spillede så han med røg... ham. Så røg han tilbage til Hviderussland, ja, ah, okay. ja. Ja. ja. Så han har været lidt på, på shoppetur. Ind, intet kan Qatar nej dog ikke Katar. dog ikke nå no. playmaker ja øh. altså der, der var jeg også faktisk så heldig at nå at spille sammen med talent Dushibayev hvor man kan sige mange af de samme ting som tænker, han var heller ikke specielt sympatisk på en håndboldbane men u uh, dygtig øh. og måske en overrække verdens bedste håndboldspiller mm. øh. Jeg spillede med ham, da jeg kom til Ciudad i 2005, og så blev han træner året efter forholdet. Og, og hvor vi vinder Champions League det første år med ham som træner. Så det var ret bemærkelsesværdigt. Ja. Øhm, men det, det er nu ikke... Altså, jeg, jeg, jeg spillede med Raul Antarios i, i Atletico Madrid i to år. Og, og jeg tror, jeg vil sige, at han er den største. Fordi han, udover at være helt enormt dygtig, så er han et umannerligt, rart og sympatisk menneske. Hvad med hans bror? Han spillede det også sammen med i 7 Yes, Alberto. Det var jo lidt, Æh, uh, lidt mit, uh, sådan, ham jeg så lidt op til, uh, ja. der i starten og ja, ja, men han var virkelig, virkelig også dygtig. Uh, man spillede venstrebank. Mm. Uh, og også lidt playmaker. Uh, men uh, var samme kvaliteter, kan man sige, som Raoul, lidt mere en skytte. Uh, ikke så finurlig. Nej, han kunne springe, han kunne skyde. Han, han kunne springe, han kunne skyde ja. Og det, det er sjovt med så er, Han er min årgang, så vi spiller mod ham både som ynglinge og ungdomslandsfolk. Og han, øh, han var sådan altså cirka så tynd her, da vi mødte <laughs> ham som øh, som ynglinge. Og så pludselig så, så kom han til at det var og så i løbet af et år eller to så blev han sådan. Altså, så jeg ved ikke hvad. Øh, han har i hvert fald spist op i. Øh, i et års tid eller to. Så han blev virkelig, virkelig veltrænet og kæmpestor. Men ja, han, han er også en af, de, en af de dygtige. Hvad var det, der fascinerede ham hos dig, Niklas? Jamen var det, det var, at og... han og skyde. Ja. Uh, det var egentlig det. Uh, han havde en enorm springkraft. Altså. Så tror jeg bare, at det var en af de uh, få kampe, der stod med herrehundbold der i startnullerne i Danmark. Ja. Uh, der, var ikke, uh, ja. der var ikke helt så meget uh, fokus på, på herren. Nej, øhm, nej. Desværre. det var fordi, vi var for dårlige. <laughs> <laughs> Måske. Øh, ja, men... nej, det I... Der kom okay. lidt sporadisk ind imellem, men altså, vi var alt for... Og... Altså, der, der, var ikke, der var ikke noget kontinuitet i det, og så poppede der en bronzemedalje op, hist og hist. men vi manglede jo noget kontinuitet, og vi manglede sådan lige at, at tage det det sidste skridt. Ikke? Hvad... hvad... Hvad tænker du, kunne det skyldes? Fordi I havde jo et, et øh, ret stærkt hold, øh, hvis man ja. ser på hver enkelt spiller. Ja. Jamen, jeg tror, jeg, det tror jeg meget godt beskrevet, et ret stærkt hold, men heller ikke, altså, vi, vi havde ikke holdet til lige at, at gå hele vejen. Altså, der manglede lige de der top performance øh, fra alle spillere. Der manglede også lige noget x-faktor. Altså, vi, vi havde ikke en, en Mikkel hansen øh, Vi havde ikke en Vi havde Kasper Witt, øh, som, øh, som stod blændende, men øh, som nogle gange havde enkelte kampe, hvor han havde nogle udfald øh, i løbet af turneringen og, og sammen med holdet. Det er ikke sådan, at, at vi siger, at det var hans skyld, men, øh, men han havde enkelte udfald i turneringen, hvor vi så øh, øh, gik hen og tabte. Øh, og det var også sådan, det jeg husker fra fra da, da Danmark så vinder i, i 8, at, at det er en turnering, hvor man sådan snakker om, der stod Kasper Witt godt i alle kampe. Mm. Øh, og det, jamen, nu har vi øh, verdens bedste med, her, Jonas. Så, altså, ja, det er det ikke mig. Nej, nej men altså, man kan bare sige, at det, det, det er, jeg husker ikke ret mange nej. verdensmestre og olympiske mestre, uden at de også har haft en, en, en virkelig dygtig målmand. Mm. Øh, og, og sådan er det jo bare. Altså, hvis man... Hvis man sidder som træner eller klubdirektør rundt omkring, og skal bygge et håndboldhold, så finder du en målmand som det første, og så finder du ud af, hvad du har penge til alle de andre pladser. <laughs> når det er sådan, man skal gøre, når man spiller manager? <laughs> ja, ja. I hvert fald i den virkelige verden. Ja, lige præcis. Nå, men lige får at vende tilbage til uh, Talland. Uh, ja. uh, hvis man skal drage nogen. ja. Sammenligning med hans søn, som nu spiller højrebak i Kielse, mm. Alex Dutjibaev. Ser du mange ligheder mellem de to, og kan han blive lige så god som farmand? Det er et sindssygt godt spørgsmål, og jeg vil sige, umiddelbart sige ja. Altså, hvis du har spurgt mig for, for et par år siden, så har jeg sagt, nej, han kommer ikke i nærheden. Altså, da han løb rundt og... og sådan, smed nogle vanvittige skud afsted og kunne, altså havde ikke rigtig sådan nogle spids, spidskompetencer. Det synes jeg jo virkelig, virkelig, han har udviklet nu Alex Dushebaev. Og så har han det, som jeg jo elsker, som hans far ikke havde, det er, at han er en fremragende forsvarsspiller. Han er utrolig dygtig fremme i den der fem meter som Spanien laver eller praktiserer. Og der var hans far fuldstændig ubrugelig øh, defensivt. Altså, han løb ud ligegyldigt, om de andre, de var begyndt at angribe, fordi det var sikkert som ammen i kirken, at han ville skabe mere uro, hvis han røg med tilbage. Så, øh, jeg synes, at Alex har udviklet sig helt enormt de sidste par år, øh, og, og jeg er vel ret beset nu en af, de, en af de bedste i verden på, på Højrebak. Mm. Ja, nu når vi snakker om Højrebak, hvem øh, skal være på de hold på højre Bak? Der, der, er der Ja, apropos højrebak, så har jeg lige læst, at en af mine gamle helte, Slatko Zatasevich, han er desværre gået bort i dag. Øh, det ja, må han øh, hvile i fred. Ja. Et, øh, et hjertestop får han pludselig. Så det er trist og tragisk. Men, mm. øh, men der er to, som øh, jeg har haft den kæmpe udsøgte fornøjelse at spille sammen med. Og det, øh, det er Olafur Stefansson som jeg har spillet med i Ciudad som som er et gudsbenøddet øh, talent, og, og en, en af de mest vanvittige personer, jeg nogensinde har altså, Og Det er jeg glad for, at du siger faktisk. <laughs> ja, han er, han er øh, så speciel, at det er næsten ikke til at tro på. Øh, altså altså vanvittig på sådan en... Øh, han, han er skør eller mere sådan disciplineret underlig, især fordi udefra, der, der, der har han altid virket sådan... Specielt professoragtigt. Ja, sådan... Øh... Ja, men det er han også, og så altså, har han også skør. Han er alt det, du siger. Ja. Altså samlet i en skør pakke <laughs> Altså, han, han havde sådan en dagbog, som han altid sad og førte, og så havde han en tanke, som førte til en anden tanke, og som førte til en tredje tanke, og så sad han og lavede sådan nogle, nogle tankeeksperimenter, og hvad, hvad kunne det føre til? Og... Jeg... Jeg sov på værelse med ham øh, i de år der, fordi jeg var den eneste, der sådan rigtig kunne rumme det der. <laughs> Æ, øh, han kunne godt på i bussen, så hvis jeg sad og sov, og vi kørte, altså Spanien er ret stor, og vi kørte som oftest i bus, så vi havde nogle gange sådan nogle 10-12 timers busture. Ikke? Uh -huh. Så han godt få på at ruske i mig, hvis jeg sad og sov og siger, hvad tænker du lige nu? <laughs> S -s -s jeg, jeg tænker ikke så meget lige nu, jeg sov faktisk. Så, øh, Altså, også en, ja, men jeg kan fortælle mange historier om Olafur. Altså, han, vi havde, da vi vinder, jeg tror, det er der i 2006, der, der vinder vi jo nærmest alt, hvad der kan vindes. Øh, og vi fejrer en, jeg tror det er Kobaltre, jeg kan ikke huske det, nej, Superkoppen eller et eller andet. Og så, øh, han har sådan en idé, om han kunne godt tænke sig at prøve at blive arresteret. Æh, altså, hvordan det vil være, bare lige med en enkelt aften i detentionen. Så, så han tænker, hvis nu han får lidt at drikke, og så kører, tager rundt i en rundkørsel i bilen, og så bare ved med at køre rundt, så meget han er stoppet på et tidspunkt. Og det var vi så nogle stykker, der fik ham talt fra relativt hurtigt, men altså, han, <laughs> ah, man, ah, han er meget, meget, meget spøjs fyr, men øh, jo også øh, altså, en verdensklasse håndboldspiller og, og kunden i, i begge ender, ikke? Mm. Vi havde også fornøjelsen af ham til Alfred Gissersons øh, afskedskamp i, ja. i Kiel. Der mødte han altså op i de der Five Fingers Shoes, og øh, så <laughs> <som laughs> en øh, flamenco-hat på hovedet. Og han spillede ja, så også kampen det. i Five Fingers. Ja, ja, ja, ja, ja. men det, det undrer mig ikke. Det undrer mig overhovedet ikke. Han havde dog taget flamenco-hatten af, <laughs> øh, men den kom på igen lige efter, og så gik han ud i mix og så snakkede med journalister. Ej, for han, altså Han er vild, og han har jo en eller anden... Øh, nu kan jeg ikke engang huske, men altså, han er da et eller andet i ministeriet i Island lige nu, og laver nogle programmer for børn og unge. Og sådan. Han, er, han er virkelig et maløst menneske. Altså. Han lavede, lavede han motorsævn for jer også, Niklas? Han havde sådan en... Øh, når han, når han, Nej, var han lavede det... Nu uh, Alfreds afskedskamp var i... Hvad var det? I 2018... Ja. Uh, det var lidt efter uh, VM-slutrunden i fodbold, hvor Island jo var startet det der... Oh, du, så de lavede den der. Uh. Uh. Ja, den, uh, uh. den uh, kørte uh. han igennem uh. i den sparkassen arena. Okay. Okay. Men vi skal lige høre, hvad, hvad, hvad motorshaven det er, Klaus. Jamen, det, det var bare, altså... Han havde sådan en motorshaven-ting, hvor han skulle starte en motorshaven, og så stod han sådan... <tryk> <tryk> og så når han, når han så fik gang i den, så røg han så rundt i hele lokalet med den her motorshaven... Han, han havde noget lignende, da han skulle lave ja, det der øh, ja. trumme øh, ja. ting. En vidunderligt, vidunderligt bekendtskab, og, og også en, øh, ja, en fantastisk håndboldspiller. Jeg vi så også sige, han, han stod virkelig også ud for mig som meget, meget, meget komplet håndboldspiller, og ja, bare sindssygt dygtig. Og mm. så også, når man så kiggede på ham, selvom det bare var fra tilskuerpladserne, så kunne man også godt se, at der var et eller andet inde bag øjnene, som han ja. var bare lige lidt, lidt speciel, ikke? det jo, var jo, jo meget. Og han, altså, og han skulle jo, apropos det, vi talte om til at starte med, altså, han er jo, du kan jo ikke få maksimalt ud af Olafor, hvis du øh, ikke behandler ham øh, øh, ordentligt. Altså, mm. øh, og, og der kan jeg huske, jeg havde mange, vi havde en, en træner i det første år, jeg var i Silvold, der hed Juan de Dios Roman. Han er sådan en gammel håndboldprofessor. Han, øh, på daværende tidspunkt var han Ja, godt op i 60'erne og, og lavede sådan nogle 70'er træninger med os nogle gange og, og det, det var meget gammeldags det hele, og han var den gamle skole og det, det, var, sådan, det, var, det var ved at drive Ole for til vanvittig altså, vi sad ude i saunaen efter en træning på et tidspunkt, hvor han siger jeg stopper med at spille håndbold, hvis det her det ikke bliver andet altså, han, og var, ja, han mente det. altså det, han, han kunne slet ikke være i det der altså, og han havde jo to-tre års kontrakt endnu nu det var, det var ved at drive ham til vandled. Ja. Øh, så fik han tallerne nået efter, så blev det lidt sjovere. Ja det var godt. Det var ja. godt. Ja. Jamen, hvad var det? Det var højre bak. Øh, ja. Skal vi ud på, på højre fløj? Ja, der, øh, der er jeg slet ikke i tvivl. Æh, der spillede jeg øh, med en kroat, der hedder Mirza Jumba Æh, Også i Ciudad Real. Æh, helt, helt vidunderlig håndboldspiller. Øh, et fantastisk menneske, som, øh, som jeg stadig har kontakt til og, og har besøgt i, i Kroatien. Øh, han står helt klart ud fra alle de andre dygtige højrefløje, jeg har spillet med. Og øh, også lidt af det Nikolaj, han, øh, han kunne. Mere så scorede han, han scored fra, fra Spidsvinkel i ol finaler Han scorede på Strafkast, øh, når, når der skulle scores. Øh, så uh, han var sådan en Croatians uh, Lasse Svang. Scorer, <laughs> når man skal scorer. Ja. Streg. Ja. Og vi skal vel også uh, lige på strejen, ja. Ja. Øh... Nu kommer skærmen. <laughs> Nej. <Nå. laughs> Nej. Øh... Kan, kan du huske Rolando Urias? Ja, jeg, jeg har spillet mod ham. Ja? Er ikke? Nej, jeg ved faktisk ikke engang, om vi spillede mod er Riel i den træningsserie Men jeg var faktisk med GOG I Det har faktisk været 2006 Mit allerførste år øh, I en træningsturnering i Frankrig Tror jeg øh, Hvor at, øh, at øh, jeg, jeg gik ud på gangen Og så kom han gående imod mig øh, Og han gik sådan halvt ind i min skulder og det gjorde sindssygt fordi jeg var bare tyndere end tynd, og han var gigant stor. Så tænkte jeg, shit mand, hvis jeg nogensinde skal op og mod ham, så bliver jeg da knust. Ja. Ja. Så jo, jeg kan sagtens huske ham. Ja. Men øh, han... Øh, var Det der år mødte vi da også i Champions League, kan jeg huske. Vi spillede i GOG. Ja, men øh, jeg var kun lige nærmest med til den der, og så et par enkle ligakampe. Ja, ja okay. Nej, øh, men han... Han er, tror jeg, den bedste, jeg har spillet med. Og han, var, han kom fra Kuba, og, og var sammen med tre af hans kubanske venner hoppet af på en, en landsholdstur i Ungarn. Så han, han endte i Spanien, og, og blev spansk nationaliseret også, og, og spillede for Spanien i, i flere år. Og var i at det aldrig stort set jeg Indtil stoppet med at spille. Så han, han spillede rigtig mange år der. Han var verdens bedste spiller i, i min optik i, i de år der. Øh, så havde jeg fornøjelsen i var Leone også uh, Juleen Aguina Galde. Mm. Som, uh, som lige er en stregspiller efter, efter min, uh, mine begreber. Man skal bare lidt på kant, og så kan man bare stusse den ind til ham, og så får han noget <laughs> godt ud af det. Så det, det er de to bedste, jeg spiller med. Er det, har ham... Uh... Boris bor han stadig i Spanien. Ja. Var det ham der havde en en bar eller en natklub? <laughs> ja, det har de alle sammen, de der cubanere. Ja, okay. Ah, de. de de er så søde. Ja, og så Julio Fis, kan du skamme. Ja. Den store venstreback, ja. Han havde en salsa klub i byen også. Der var vi altid nede ved Torsted. <laughs> vidunderligt, så det. vi nede og få et par mojitos og danse lidt salsa efter træning. Ah, det lyder dejligt. Nej, det var pragtfuldt. Og de der kobaner, det er sådan nogle levemennesker, altså de tager virkelig ikke øh, livet særlig tidligt, og de tager ikke tingene så tungt. Så, og det, det er så også, der gået lidt ud over det. Han, han er gået ned med den klub der, og, og, og tror jeg, han, han, han er ikke et super godt sted, desværre. Mm. Øhm, men han var, han var, ja, et vidunderligt menneske, og, og en dygtig håndboldspiller. Men hans søn spiller nu i... Han spiller i Tyskland, ja. Og hedder jo ikke det samme. Ja. Ja. Er han er i Ulius? Berlin, tror jeg. Ja, ja. ja, ja Rigtigt. Og ja, det bliver også spændende at se, om der kommer ja. en ny stor strejser ja. Jeg har ikke set ham ja, faktisk var... for Berlin. Nej, jeg har heller ikke set ham spille uh, live. Men jeg følger ham på sådan nogle sociale medier, så jeg kan se, han er der. Nå, og Mållemand, til. Jeg tænker også, at du får lov til at nævne en træner Men en målmand. Jamen, jeg nåede dig jo ikke, Niklas. Nej, ja, det er det ikke er <laughs> det jeg ja. du heller ikke. Du <laughs> har, du ikke har spillet dig, med rigelige uh, store spillere. Og sprede spillere. Ja, der, der har jeg været sygt privilegeret, faktisk. Øh, ja, Sterbik har jeg jo spillet med, som du ved. Øh, han er sgu han svært at komme udenom. Altså, Tænkte jeg nok. Havde, ja, havde, øh, jeg er så forudsigelig og kedelig af jer. <laughs> han... Og okay, for var han dygtig, altså. Og da vi vinder, da vi vinder Champions League, der, der står han fuldstændig afstanding, altså. Han, øh, hvis man vil se et eller andet, øh, altså noget af det mest vanvittige målmandsspil, jeg kan huske. Øh, jeg har også set dig, ikke? Men øh, den der Champions League-finale i, i 06, hvor vi møder Portland, San Antonio, der... Hvis jeg ikke husker, så vinder vi den første kamp 23-16. Det var ikke mange mål. Nej, Men dengang scorede står... man heller ikke så mange mål. Jo. Nej, det gik ikke så stærkt dengang. <laughs> Men han står fuldstændig i altså. Kan man se kampen i farver overhovedet? Oh, oh, oh. uh, okay. <laughs> Skal ja, ja, man farver. vente uh, på, at alle kom over midten, før man kunne give ja, Det var, det, var, det var før hurtigt med det, ja. Ja. Ja. ja. ja. Så derfor så var frekvensen af målen ikke så stor. Men øh, ej, han, var, han var fantastisk dygtig. Og så Daniel Sardic, vil jeg også fremhæve, han, han var virkelig, virkelig også dygtig. Da jeg spillede med ham i, i Ademar-Leon, Kasper Witt, var også meget, meget dygtig på landsholdet i de år. Men... Spillede du også med Thomas Svensson i Ademar? Spil, spillede med i Thomas Portland. i Portland, i Portland ja. Det er mange, mange af de store, der har været på mål. Det må man sige. Ja, bestemt. Thomas var... Thomas havde toppet, kan man sige, da jeg render ind i ham. Øhm, der var han sådan på vej nedad. Det, det, det kan man godt sige, uden at... Det, mm. det tror jeg også, at han vil give mig ret i. Øhm, men øh, han var stadigvæk dygtig. Øh, men man delte deltiden med, med Sardic det år. Og hvad med, med Stavik der? Fordi han er nemlig også en af dem, når man sidder og kigger på dem udefra, hvor man tænker, hvad, hvad foregår altså. der? <laughs> ja. Ej, det gør det. ikke. Det er ikke en at hvordan, hvordan er han? Fordi han virker sådan meget øh, sådan for sig selv, altså meget sådan en spænder. han ikke? Ej, nej, nej, nej, nej. Nej, slet okay. ikke. Han er det hyggeligste menneske, du kan forestille dig. Altså, han er så sjov og og kan virkelig godt lide, at der er lidt fest og gang i den. Og... Nå, fint. Ja, altså, da de. Er i Polen, de vinder? EM, tror jeg, hvor han bliver kaldt ind. Øh... Nej, det gør tyskerne. Tyskerne vinder i Polen, ja, det er rigtigt. Hvor er det, de vinder EM, hen, hvor han bliver kaldt ned? Ja, det er sket et par gange. Ja, det, hvor han lige var på ferie, og så skulle de spille kvarts eller semi, og så kommer han bare reddet det hele. Jeg lige, jeg lige præcis. Og, og, og der, der er vi jo afsted der med TV2 også, og de siger, nu kommer Sterby og sådan noget, kan du ikke få fat i ham? Siger, det må være i 18 så. Ja. ja, det var i 18, ja. Rigtigt. Rigtigt, det var i 18, ja. Og i Polen, det var i 16. 16. ja. Øh, og jeg ringer til, til Stærbæk, og han sidder ud i lufthavnen, og, og, og han er stadigvæk fuld. Altså, han, han, han siger, at jeg har været afsted i en uge øh, med vennerne, og der har ikke været noget tidspunkt på den her uge, hvor jeg har kunne køre bil. Altså, og, og det har det ham i en nødskald, og så sidder han derude, og de vidste godt. Altså Igor Dometo, der var spansk øh, assistenttræner, på det tidspunkt Han vidste det godt han sagde det, det betyder ikke noget for ham altså... Nej nej, nej altså, Så han havde været på ferie Og havde givet den godt gas Og så, så blev han kaldt ind Han har været på en uges seriøs ferie Ja, <laughs> ja. Nå det er faktisk godt at høre Fordi jeg har altid ja. set på ham Som været sådan lidt mere en type typen. Det jeg Nej, han er umannærelig social, og var sådan på mange måder også sammen med, med Mirza Jumper, der er i Citadel, det samlende punkt, og vi mødtes ofte ude hos ham og hans meget søde kone, Monica. Øhm, og jeg var, jeg var med til deres bryllup i, i i Serbien. Og det er ikke... Hans kone, Monica, hun er ungar. Mm. Øh, og jeg ved ikke, om du har hørt det fra nogle af dine... Men altså i Ungarn, der, det er ikke bare sådan... 24 timer eller, eller 6 timers bryllupsfest, det er over flere dage. Øh, og altså, jeg siger, det store menneske, Stærvig, han, han kunne næsten ikke sige ja, da han stod deroppe ved alderet. Altså, <laughs> <laughs> han kampsvede. Altså, han var så presset, fordi vi havde bare festet i 2-3 dage inden det bryllup der. Altså. <laughs> Men øh, det kan de altså godt lide. Det, der bliver ikke sådan holdt på formand, og det var på ingen måde pinligt at han havde det sådan det var sådan sådan skulle det være ja ja, ja det lyder godt ja Dunja har også godt sagt hvis han øh, når og hvis han skal giftes så siger han det, det stikker hele dag altså, ja, ja, det, skal... det er hele byen der skal der bliver ja. inviteret og det er ja. over mange dage ja ja men han kan næsten en... ikke overskue <laughs> du skal sætte en forlænget weekend der hvis du skal sætte det det er sådan torsdag til mandag ting Nå. Ja, ja. Hvis vi skal gå videre til en træner. Det, det er lidt. Øh, fordi på hver. Øh, det kender du jo nok. Altså sådan på hver sin måde har de jo haft en eller anden betydning øh, i løbet af karrieren. Altså, øh, jeg, var, jeg var faktisk virkelig, virkelig glad for at få Anders Dahl Nielsen på det tidspunkt, jeg fik ham. Øh, fordi han kommer hjem fra Flensborg. Og, og jeg står der 22 år. Og, og vil gerne det hele, og kan knap så meget. Øh, men, men der fik han ligesom sådan... Han hjalp mig utrolig meget øh, til sådan at indrette mit hoved, og, og sådan min psyke til det, og, og kunne begå mig, og være professionel, og hvordan er det... Hvad er det for nogle ting, der er vigtige? Øh, så, så ham vil jeg ikke have undværet i, i de år, øh, kan man sige. Øh, og så får jeg... Øh, Talant, som øh, øh, som virkelig... Altså, han er, er bare i far den mest krævende træner, jeg har haft. Altså, der, der var intet, han ikke så, og han krævede 100% hver evig eneste gang. Altså, hvis han så det mindste slinger i valsen, så flippede han fuldstændig ud. Altså. Men det var også ret vildt, når du lige har spillet sammen med ham. Og... Ja, men, det, men altså, i Spanien er der sådan noget der hedder Coronas, ikke? <laughs> det ved jeg godt hvad det betyder <laughs> og, og, og det ved jeg ikke om jeg må sige i jeres podcast jo jo du, du sidder og holder hænderne frem <laughs> Ja. Og, og, og hans hans, hans kofronis de er ja. så store her ja. <laughs> Æ, altså han ja, det betyder den betyder også ja det sagde det. <laughs> det tager jeg ja øh, og, det, og, og de er virkelig altså, de er virkelig veludviklet hos ham <laughs> og, og og det kræver det. Altså, det kræver det også, fordi altså, det var jo et, et vanvittigt hold, og jeg, jeg kiggede sådan, jeg kiggede mig lidt forundret rundt nogle gange og tænkte, hvor, og det, det er virkelig ærligt, for jeg sådan tænkte, hvordan i himmels navn er jeg havnet her. Altså, <laughs> øh, det gjorde jeg. Altså, og jeg vidste godt, jeg havde spillet nogle gode år og, og gjort det godt, men altså, pludselig så står jeg der sammen med, med de største stjerner i, i hele verden og, og det var på det tidspunkt, hvor Real Madrid fodbold, de blev, de blev kaldt Galacticos. Mm -hmm. øh, og det døbte de jo så også, vores hold til i Spanien, at vi var håndboldens Galacticos. Og der var jo simpelthen en, en stjerneparade af, af spillere, øh, som jo også har store egoer, og som også skal styres. Og, og, og det tror jeg, at Talent var den helt rigtige til. Altså fordi han netop skar ned på alle de her ting, og der var ikke nogen sling af valsen, og det krævede det nok, for at kunne styre den flok. Ja, Ej, det kan jeg godt forestille mig. Ja. Det var da fantastisk er... hold. Ja, ja, det var det. Det var det faktisk. Så havde jeg jo også Jordi Ribera, som nu er landstræner. Ham havde jeg i Ademar Leone. Og også en fabelagtig dygtig træner. Meget, meget rart menneske. Og utrolig grundig. Og, og med sådan en, en virkelig underspillet humor, øh, som jeg godt kunne lide. Jeg har så også hørt fra andre, at enten så havde man det godt med ham, eller også så havde man det virkelig ikke særlig godt med ham. Men, men jeg var heldig at, at have det ret godt med ham. Øh, og han var, han var god for mig også i, i de år i meget Ja, så bliver det altså ikke til mere i den her omgang med Claus Møller jakobsen Der kommer selvfølgelig et afsnit 2. Det kan I glæde jer til. Der er endnu flere rigtig gode røverhistorier. Det her afsnit, det var lavet i samarbejde med Faxe Kondi og BookBeat. Husk, at man inden på BookBeat kan få 30 dage gratis, hvis man går ind og skriver bookbeat.dk. Der er et link ned i beskrivelsen. Og der ligger jo faktisk en bog derinde, man kan begynde ind og lytte til. Den hedder Håndboldens Legender. Meget passende for det her afsnit, Der ligger også krimier, børnebøger, alt muligt andet. Og der er altså 30 dages gratis lyt. Skynd jer dig ind og brug den her kode her, Harpix. Tusind tak, fordi I lyttede med til nye lyttere, Så kan man lige hoppe tilbage og lytte. Ja, udsendelser for sådan cirka et år. Vi lyttes ved. Hej.